د شې روزو کې چاري مجرا د ځوان فکر کوي څه شي چاري مجرا د ځوان یو خپل ځانو ول اغه په لټه کې غوښمه مقام نشاري ځوان مدد ماده مدد چا د قول چې سیغا د فعل مضاریوي مخاطب وی مخاطب او در ایم فی غد و واحد مذاکر مخاطب او در چې چه استفحام په داخل شوی حرف استفحام یا اسم استفحام یعنی عادت دی استفحام په سو شوی داخل شوی متصل بلا فاصل فاصله راغلي رستو داده تو استفهامنا سري سلورم چې ظرف او یا قائم مقام د ظرف نه اله او په کچه کونو فاصله نیوی راغله که ظرف یا قائم مقام د ظرف په فاصله لاغلي نو خیر دی خو چې دي نه اله او په خپل فاصله نئی را را چه کلدا سیوی دا ټول شرطو نو برا بری نو بیا تا قولو چی دا نو دا پا ماند تا زنو باندی رازی کونو شجو نو بیاد چی کم دنو رازی یعنی دا استفحام سو شرط شو یو سغه دا مضا لري دوه واحد مذاکر فاطوی درې استفهام څه شوی راغلي سره وروم د استفهام او د دې سغه ترمیان زا ظرف د ظرف یا قائم مقام د ظرف د دینه الاو بل فاصله راغلي لري په استفهام او د شاته ترمیان زا ست دې سغه ترمیان زا صحیح <تصفح> وکړه نه دا دا اکثر و نوحات و مذب دی دا اکثر و نوحات و دا سشده مذب دی نوی وکا تزنو جعل او ان د او پشاند تزنو باندی گرزاوتو تقولو لرا تقولو ویلی نکنه تقولو یو سیغد چام دا مزارید ابو الواحد مذکر مخاطب تا دریم شرط ان ولی یا مستفهمن به کدام تصل بلا فاصل غلیوی دا سیف مستفهمن به چې استفهام کړی شوی بده او فصل لوی راغله لکه اتقول زیدا قائما اتقول زیدا قائما مانا اتظن زيدن هاي خبر باندې پوښت وی غوخه فصل لوي راغله ولا مين فصل بغیر ظرفین او ک او عمل چه فصل لوي راغله په ظرف سره صحیح شو غا نه او یا په پښاند ظرف سره او یا په معمول سره هر دي په معمول سر راغلي فصل لاغلي په بیا بخير وي کنه دي او مفعول څه شوی طا مقدم لا دا ت نو چې کم تقولو دلته په معمول سر سرهغلی دی فاصلغلی دی چا معمول سر انبي بعض زي فصل تا او کچر تا په بعضو انبي بعضي زي او کجر تا په زنو د دغه تو دا کوم ذکر شو فصل راغې نو بیا به کی استعمال شتا نو بیا تقولو په خپل معنوي علم جایز دی او په په زنو باندې ګرځولم شې جایز دی چې کله به ظرف یا غیر ظرف یا معمول سره غلېو فصل لا غلېو کردنه په علاوه زنو سره غلېوي فصل لا دی او بس بیا خو به تقولو په خپل معنوي علم تاسو نو نه چې دی کې شو اراغ بیا سی احتمال پو بینو شوی سو شرط شوی صلوب شرط شوی او که یا که زرف خی مقام نو زرف جاری مجرور کنن او یا معمول نو که فیدریو سر سر آغلیو فاس اللہ آغلیو نبیابا کم ننو تقولو پخ پلمانا ویلوم جایز دی کفتن او تقولو پخو تظنو پو معنم سی دی جایز احتمال نو کی او کچر تاب فصل بالکل نظر اغله بالکل بیا به معنا ده چي او كردينه اله اوس زر باندې سره اغله فصل لا اغله بیا و تقولو کول په خپل معنا باندې هیڅ یو کې کار په تزنو ده چې فصل بالکل نشته چې په دې زرونو فصل څه څه راغله نو مخته مال چې دېنه اله <سؤال> باندې سره اغله ته کول به معنا ده والا گفتن باندې اوس په ورشوي ڈویم مذہب کې کسی کر گئی چه دبنیو سلیم مذہب دا دی چه آغی وی. قول مطلقن چې دی قول مطلقن دا کله کلپ ماند چا رازی تا نو باندې رازی ارنگ کی کاری مازی رازی مزاری رازی بغیر ددگی شرایط و مذکور اونا مشابه دا زون رازی مشابه دا چا رازی زون قالت وكن ترجلا فتينا قالت وكن ترجلا فتينا هذا الامر الله اسرائنا نو دا چې کوم نوې قالت ما زونت قالت ما زشي زونت او ونزل دوي بل مثال وی قل ذا مشفقا قل ذا مشفق قل امر وانا زن نظام مشفقن گمانو که پدغی و باننی مشفقن تا مشفقو نظام اپول شو مشفقن مپولی ثانی شو بغیر در شرائط و مسکورون بغیر در جانا و, و اجری القولو که زنن او جاری کرشو ده چه کم دنو دا قولو که زنن پشاندو په حال کوندو دی قول کې چې دا مشابه د زن سران مطلقا بیدر شرائط و مسکورون عین دا سلیم خدا پنیز د بنو سلی لَا حُلَقَ مِثَالِ وَاَخْلَا چِ قُلْ زَا مُشْفِقَ گُمَانُو کَابَ دِي بَانِي چې قَمْدِنُو دَ مُشْفِقَ پَدَغِی کَسْبَانِتُ گُمَانُو ته دَ مُشْفِقَ نَزَلْتَ قُلْ فَمَانَ دَ شَا دِي زُنَّة بَانِنِ دِي یعنی امر زون بانِنِ چِ قَمْدِنُو دَا رَا غَلِدِي الَا سَلَا سَتِن